Jabur 57 dari ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin musik, menurut lagu Jangan Binasakan, Mas Daud ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, Ya Allah. Kasihanilah aku, kerana jiwaku percaya kepadamu dan di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung sehingga segala malapetaka berlalu. Aku akan berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang melakukan segalanya untukku. Dia akan mengantar bantuan dari surga dan menyelamatkan aku. Dia memorkai orang yang ingin membinasakan aku. Allah akan mengantar kasihnya dan kesetiaannya. Jiwaku di kepung singa. Aku terbaring di antara anak-anak manusia yang ganas membakar seperti api. Gigi mereka lembing dan anak panah, dan lidah mereka pedang yang tajam. Maha tinggi engkau, Yalah, memerintah langit. Tunjukkan kemuliaanmu menguasai seluruh bumi. Mereka telah memasang jerat supaya kakiku terforsok jiwaku tertekan. Mereka telah menggali lubang yang dalam untukku, lalu mereka sendiri terjatuh ke dalamnya. Hatiku teguh, Ya Allah. Hatiku teguh. Aku akan menyanyi dan mengubah pujan. Bangunlah jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi. Aku akan membangunkan fajar. Aku akan memujimu, Ya Tuhan, di kalangan bangsa-bangsa. Aku akan menyanyi untukmu di kalangan umat manusia. Karena kasihmu menjangkau langit dan kesetiaanmu. Mencapai awan, maha tinggi Engkau ya Allah, memerintah langit dan kemuliaanmu atas seluruh bumi.